Slavostovia a 161 a înălțării pe calea cea luminată. Aleluia, Slavăție ție, Doamne Iisuri Histoase, Fiul Lui Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum pe neamul omenesc din iad l-ai salvat, tot așa neamul nostru cu grijă l-ai ales și la tine l-ai luat. Aleluia, Slavăție ție, Doamne Iisuri Histoase, Fiul Lui Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum pe viclenii, pe rătăciții, pe cei violenți, pe cei sunnați, De la noi i-ai alungat și ne-ai apărat. Tot așa, pe treptele legii iubirii, drumul spre tine ne-a arătat. Aleluia, slavă ție, Doamne, și să Fiul Lui Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum prin puterea numelui tău, un rând în împărăția ta ne-ai dat și pe demoni. I-am alungat, tot așa prin Duhul Tăriei, sufletele noastre la cer, ai ridicat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisul Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, Te-i și îți mulțumim, fiindcă așa cum prin Duhul Înțelepciunii, cuvântul de înțelepciune ne-ai învățat, tot așa laudata Ta de pe buzele noastre în jertsfernicul templului Tău ai așezat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisul Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiind așa cum prin Duhul înțelegerii, cuvântul de foc, în mintea noastră l-a închegat, tot așa prin înțelegerea slavei tale, din lumină în lumină ne-ai transformat. Aleluia, slavă ți Doamne Isristoase, Fiul Dumnezeu. Te iubim și-ți mulțumim, fiind așa cum prin Duhul Sfatului, darul tău, vicleniile Duhului Necurat le-a alungat, tot așa cu Îngerii tăi de atacurile Duhurilor ele neapărat. Aleluia, slavă ți Doamne, Iisus Histoase, Fiul Lui Dumnezeu, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă făcând voia ta din mormântul păcatului ne-ai înviat și prin încertarea Duhului necurat pe calea cea luminată la cer ne-ai urcat. Aleluia, slavă ți Doamne, Iisus Histoase, Fiul Lui Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum Sfinților Apostoli, cheile împărăției tale le-ai dat, tot așa noi, prin ușa lăsată deschisă, am intrat. Aleluia slavă ție, Doamne, Iisul Iisus Fiul lui Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum după măsura faptelor și cuvintilor judecat și ne-ai iertat, tot așa după măsura iubirii și slăbirii tale la cer ne-ai înălțat.